diskide atraste Rotan diotzera Aurten goan gal talde paramilitarrak hildako hogeita amar biktimen senide eta lagunak ukan goan. Frantziaren laguntza eta isiltasunaren bermearekin, Espainiako estatuaren gerla zigina asizela, hogeita amar urtebete birenean, ieslari politiko askok laurogeikoa markadan bizibutakoa aztea ez dinezkoa delako. Gudari egunontan Euskali eslarien kolektiboa zatitu eta isolatzeko, izua barriatu zuen gal talde paramilitarra eta bere hogeita amar biktimen aurrean, Frantsia eta Espainiako estatuek inposaputako amnesia kolektiboa salatu zuten eta galdera initz erantzunik gabe daudela gogora ekarri zuten. Hizularirik yok, kalteak eta eragin dituzten erasoak bizi izaldeko. Gertakari hauen inguruko egia jakiteko eskubidea dugu behar du, zer egin zuten, zein eka zuen. Jose Martin, Pantu, Periko, Tomas... Zein eka gindu, gultzatu horrein duzituen, Katiu, estein, peru, popo, edo agarra beti. Errenka luze, bia izan dutxe, dana gaipatzeko. Daba dituen, ez aspaldi jakin behar dituen gazu batzuk oraindegi. Non dago, Oste ginorenza ki egiteak enztere pe bestudeniteruntatik, a duuntik ausharik, a duuntikbrotha izan zir ş فيongiora ez ziratik end Gertaputakoaren ukazioaren aurrean ezkera bertzaleak gogo eta sakon bat egiten ari da. Xabi Larraldek Euskal Gatazkaren kontakizun osoa, egia, aldarrikatu zuen, endaian larun batean. Gerla ongi pentsatua eta ongi plakitzatua izan den, gerla estrategia izan da. Estatu espaiol eta francesaren artean era kohozinatuan gauzatua izan dena. Eta gehiago ere estrategi hori frantsesek partekatu eta praktikatu egin dute hemen. Horrelekuko Xavier Manteroaren kontrako ekintza edo poko lagaren kasua. zua. Gertaera guzi horiek ez ditu antziko, sekula. Biktima guziek aitortza mereziute. Biktima guziek gerla zikinarenak barne. Ezkega bertza leha, Rest da eragindako mina onartzeko. Baina ez gara prest, ni hona zere irakaspel morarik onartzeko ni partetik. Hemen gatazka latza iraganda behogoi urte luzez. Deitu, gerla zikina, gerla kontrasubertsiboa edo gerla psikologikoa, Estatuek gerla estrategi hori gauzatu dute Euskal Herrian. Horretaz ere Euskal Herriak egia behar du. Bi aldetan jasandako sofrimendoak komponidea behar du laku. Gatazkaren kontakizun osoa osatu behar du. Ondoko benan jakin eta ulertu behar dute, edi honetan berrogei urte luzez, ze pasaden, nola eta zergeitik. Biktimen senideek, ieslariek eta gerla zikinaren garai gogorraiei eutxe beharri zantzietenek argi dute jasandakoaren aitortza ezin ezinbestekoa dela aurrera egiteko. Bueno, gukazkenen Mikel Kastresanan familikoa geha, senidea geha, orain dela hogeita sei urte hiltzuten gainera fetxauetan, irailako geita irun, donostiko zinemaldia zegoela, gipuzkoako plazan, eta, bueno, Ba, gaur ba, hori. senidek eta elkartzen gea, horrela hildakoen eta senidek elkartzen gea, tiparalden hildakoak, egualden hildakoak eta leko guztietan hildakoak. Eta bueno, guretzat oso garrantzitsua da, zeren azkenian egia da urte guzti hauetan gainera gauza guztik pixkat diskutun egondia, tapatu egin egindituzte, sandituzten gauza, edo eman dituzten informazio guztik guretzat etzian guzti segiazkoak, hor duen horrelako zerbait egitea ba, guretzat bere garrantzia badauka, alde batetik gure senideak eta bestaldetik ba jakin bueno, ba jendia jakinarazteko era badalako eta bueno, momentu ontan gainera beste egoera ontan gaudela ba asko ez ez dakit posgarria esangueten baino bueno e, guretzat asko sobea da Baila. asko sobea edo Baila. ez dakit Ez beste eguera bada. Piskat, ba, zauriak osatzea aldera Dai. denbora pasatzen dela, baina ogeita marra urte ondotik, e, ba, aitortza, aitortzarik ez dela. Ez karo, da. karo, karo, kebak, keba, keba. ez dago, da eta <laughs> egon gualda, noiz baita egon gualda, noiz baita ez dakit baino bai egia da. Azkenen, e, bueno, hemen e, eguera bat bizi izan deu eta, eta da jende asko sufritu du, alde batekoa, beste aldekoak, alde guztitakoa sufritu du bakoitza bere neurrin eta bakoitza bueno, batzuk ulertuko dute edo dugu besteen sufrimento, beste batzuk ez dute ulertuko baina ala da, hori gure historiaren zati bada eta hori da azkenen niskutun egondan gauza bat eta erakutsi ez dutena eta erakutsi nahi ez dutena eta ez dakik lortuko den erakustea alde guztiak <laughs> ba, Oita mar urtea danik eh, pasada, bo, ba, ni ez dute Jasan hori, zen e, urte gogorrenetan anintzen ezpetean. Han e, egon naiz atxilotua egualdean, laro egon naiz urte bat eta erdi espetzean, Eta gero berriro itxuli behar espetzera ezpetzera tzigorra betetzeko eta beraz torri naiz iparraldera. Eta iparraldean egon naiz e, hemen bueltaka eta gero berriro atxilotua, estatu frantzesean, bi aldiz. Eta gero iparraldera etorri nintzenean ean hori nun bait zen, e, horren truke gero ezarri zuten espulsio zuzenean. Iparraldetik ere alde ginuen hori zaiezteko, e, bretain aldera, eta beraz nik hori zuzenean erdute zautu, baina bo, oso urte... Gogorrak izan ziren latzak eta so, e, militanteainitz hilak izan dira eta ingurukoak e, oso, oso urte gogorrak izan ziren hemen iparraldean bizitzeko. E, Bakoitzak bere oroimenak eta bete bere sentimenduekin e, egunero hori ez da inoizahazten. E. Hori afer hori ez da inoiz e, bukatu izan, e, inor ez da zigortua izan horrez e, eta batez ere haien ardura dunek, e, Espainiako gobernoa batez ere, eta ba, frontxako ere bat, ez parte hartu zuten e, ahien ba, eurrian ere e, susenean, e, kolaboratu zuten hortarako ere, eta hori zigortu gabe da ba, ipaitu gabe, eta ba, ez da... Ez da Hortaz ez dute niongo arazorik eh, pasu egiteko. Don, doni bane mitzitzik Eta, eh, Aipatu jazua, ba, er refugiatu guaten zen idea? Bai, bai. Ba... Nere zen harra guen baina eta hemen... Egoite... urte. Gaudela hemen. Eta hori gea... Iriroge, da, hemen gauden. Bueno, nola bitzitzik egan... Bai. <laughs> Altan bezala. <laughs> lan ahiten, da, bueno, pasatzen. Zatik, e, ationan, e, polizia atzetik ezzabiltzen batik, dakordeta egon duzen, aneran nint, naskanian honet horri zen, da familiare bai, atzetik. Nere gizona behin intzuna eskapadea harra, eh? hemen, nahi zuten e, arrapatu, eta beha izan onduk. duk, libratu zan, baino nola intzuten, bint mutilloik, Ez, nahi zuten harrapatu. Poliziak ibiltziznean behan atzetik, nahi zuten. Harrapatu intzuten, behan zen harra azizan miliuka, eta alde intzuten. Baina, bestela, bai, poliziak askotan atzetik ibiltak, baina, bueno. Biskabat hor, gara jorien, galen, hor... Guna txikian hor, bai, gau eskolan eta... bai, eta larria zen, bai, larria zen. Eta, bai... Hor duan, katxu izan zen ereila. Uhum. Galeko ekerai, eta hori, pentsatzen dut uh, borrokatu beharko dugula, joke. Okay. <laughs> ez dela, ez dutela Frantzia argorreniak eta Espanol gobernuak ez dutela etxiko, eh, horiek, 5 eusten dut eta guk ere, 5 eusti behar dugu gureari, ez eta nahi nahi ez borrokatu beharko dugu hori. Orduan, uh, niritzat borroka egun bat da, ez festa egun bat, oroimen egun bat, latza Baina geien bat borroka eguna behar du. Eta gehiago behar dira. Nogu aztea? Neon Gaurko ba, egunerekin emene endaian, egia ekitealdi e, e, e, e, simbolikoa dela endaian. Ba, simbolikoa dela bat, ba, bai. Hori e. pentsatzen ibilik gara, emene ba, itiagatik pues beste... eta xarmantazun batote ate dueno... Ba, bueno. Etorik gau garat, bera, ekoizko diguz, eh, pases batek garen. Eh? Bai. Eh, Galen no, horretak gegoan dira, ondarri bitarra izanik, hemen mugan, bai, hain zuzen ere bai. bai. nola bizizan du dituzu da? Azko, azko, azko. O sea, Ibilik egera, hombre, baik zu hor, er, eh, jendea ara honar ibiltzen zen eh, historiak ere bai, ere horta, ezugutu txunak ere bai, eta, bueno, pues beti izan du gara bizkate, honen, eh, kutakumioken genien zera, nola zango nuke, istotasunak, eta ibiltik egera beti zerakin, bai. Betiak, akordatzen gara. Ni uste du, haure getxegoak akordatu behar gindula, eh, dena genartien ez. Eh, eh, Goriaduk eta apoiak geneala behar digonek. Orain digaude biktima batzu, onartzeko ezinean, naiz da batzuek mi. Gorkizuna eraikitzen da Egia denen gainean Egia denen gainean Erabindako biktimak gogoratzeaz gain Beraien senideak ere omen du nahi izan zituzten larun batean Hortarako mukuru beteazen endaiako daniro garte pilotalekuan Eraitako senideak Gure garaiketan dituzko ontsara